Mycket varmt välkomna till Pingskyrkan idag hörni, allesammans Denna oktober Söndag Kul att se så många här Idag så ska vi ha mycket som händer i kyrkan Vi ska ha söndagsskola om en stund Vi ska uppmärksamma att det är världens barndagen bland annat Och vi ska, ja det ska hända en del Thomas Hallström kommer predika för oss, våran pastor och föreståndare Kristine kommer sjunga med oss och för oss. Och Anna Holmqvist och Christer Hägg, de kommer sitta vid flygen lite om vart annat. Själv heter jag Patrik och Håkan Nyman sköter ljudet och Linus Hägg är det som sköter projektorn. Jag tror jag har fått med alla. Välkommen säga till dig också du som sitter vid din radioapparat och lyssnar till gudstjänsten. Jag tror jag börjar med att lämna över till Kristine så sköter sången. Varsågod. Det är alltid för argligt att glömma. Ja, ja Niklas han spelar till <laughs> Idag så ska vi sjunga till Herrens ära. Det gör vi väl alltid men vi ska sjunga Jag gläder mig i dig. Det är så viktigt att komma ihåg det för vi kan tyngas ner av så mycket saker men vi ska komma ihåg vad är det vi har i hjärtat? Och det ska vi ropa ut. Vi reser oss och sjunger. jag gläder mig i dig för du är min herre Jesus. Lift the day do I Vill vi sjunga tack, tack Jesus. Jag vill bara tack. Det var härligt Och församlingen var med Och tacka. Det var härligt att se er om ni tror Varsågoda och sitt Innan vi ska lyssna till ett bibelord Så ska vi sjunga en till sång Som har en text Som är så viktig Att påminna sig om Och det är att om vi tror på Jesus så är vi alla ett tempel. Vi får vara ett Guds tempel här på jorden. Och det ska vi sjunga nu. Att var och en av oss är ett tempel där Guds ande bor. 391 eller här uppe. Därför är det så viktigt när vi går omkring i vår vardag. För vi får vara Kristus brev. Vi får vara Jesu händer och fötter här på jorden. Så ibland när vi sjunger så ramlar texterna bara iväg ur oss. Men om vi tänker på vad vi sjunger så är det fantastisk text. Har du en av oss är i tempel Där Guds kyrkan så pratar vi ju väldigt mycket om Jesus, vi pratar väldigt mycket om Gud och går man utanför kyrkan idag och nämner ordet Gud så är det inte självklart vad folk lägger i det ordet va? Gud kan, kan vara olika nu för tiden höll jag på att säga beroende på vilken människa man pratar med Hurdan är Gud? Vilken Gud predikar vi i den här kyrkan, pingstkyrkan i Avensta. Det går ju naturligtvis inte att kort svara på det, men jag ska läsa ett par bibelord. Vi predikar en Jesus som älskar dig och mig och alla människor så oerhört mycket med en gränslös kärlek. Lyssna till detta i Filippibrevet 2. Fast en Jesus var till i Guds gestalt, räknade han inte till varon som Gud, så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänarens gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Den Jesus som vi talar om har alltså lämnat himlens härlighet. Lämnat himlen för din och min skull av ren och skär kärlek. Den Jesus har också all makt och det är det som är så häftigt. Han älskar men han använder inte, han, han älskar och han har all makt. Och just detta, att han inte använder sin makt till något destruktivt, det tycker jag är väldigt stort. Och jag läser en välkänd text. När Jesus hörde detta så får han med båt därifrån till en enslig plats där, han kunde, där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten så fick han se en stor folkskar och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna fram till honom och sa Platsen här ligger ensligt till och det är redan sent. Sänd sen iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem, de behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. De svarade, vi har bara fem bröd och två fiskar här. Han sa, hämta hit dem till mig. Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud. Han bröt brödet och gav det till lärjungarna och de gav, dem, gav det till folket. Alla åt och blev mätta och lärjungarna plockade upp de överblivna stycken tolv korgar fulla. De som hade ätit var omkring 5000 män förutom kvinnor och barn. Vi predikar en Jesus som älskar. Vi predikar en Jesus som har lämnat himlen för din skull. Och vi predikar en Jesus som har all makt i himmel och på jord. Som kan göra under av det som vi tycker är ingenting. Det som vi tycker är som ingenting. Men det kan Gud göra något fantastiskt. Den Jesus predikar vi. Välkommen hit idag. Nu ska vi be tillsammans. Herre tack för det här tillfället att få komma tillsammans i kyrkan herre. Herre tack att vi inte samlas kring någon, någon död gud. Någon Ja, någon, någon, någon väldigt passiv gud utan tack att vi får samlas kring dig herre Du som har lämnat himlen för vår skull herre Uppstått igen herre på den tredje dagen efter att du hade gett ditt liv för oss Och tack att du idag sitter på faderns ögra sida och du för vår talan herre Herre tack att du älskar oss idag Herre tack att du är en kärleksfull gud herre och herre tack att du gjorde allt herre som behövdes för att göra det enkelt för en människa att bli frälst herre. Tack att du har betalat priset herre och vi tackar dig för det. Tack, herre, att du också får bekänna oss till en allsmäktig Gud, här, som har all makt, herre, i himmel och på jorden. Och, herre, tack för vad det innebär, herre. Tack att det inte finns några hopplösa fall, inga hopplösa situationer, här, för du har all makt i himmel och på jord. Herre, möt oss idag. Vi längtar efter det, herre. Herre, låt ditt ord, herre, bara få beröra oss idag. Låt sången, här riktigt få beröra oss idag. Vi ber om det, herre. Möt oss idag i den här gudstjänsten och vi tackar dig här för att vi får samlas kring dig du som är den levande, den uppstående. Amen! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Kristine, nu blir det både film och sång tror jag. Är det någon som har ni sett den här? Eller en, en sådan här? Ingen? Ja, ni har sett. Ja, för den här helgen är det ju Folkets insamling till världens barn Fredag och lördag då har det varit mycket sådana här bössor ute på stan Och idag ska vi få vara med och göra en liten del till världens barn i gudstjänsten Genom att när vi fikar efter mötet Så allt det vi lägger i Den här bössan eller extra bössor som står ute Allt det Fika pengarna. Det tar vi till världens barninsamlingen idag. Och så vill jag också berätta att alla som nu har handlat på 33-an i veckan har varit med och gett pengar till världens barn. För all behållning från kassaförsäljningarna den här veckan det går till världens barninsamlingen. Så det känns jätteroligt. Och idag så ska vi få se en liten filmsnutt som vi har fått ifrån PMU. Som är en av organisationerna i år som kommer att få pengar ifrån Världens barninsamlingen. Jag kanske ska berätta att under förra året så renderade insamlingen 81 miljoner kronor. Och det var 49 organisationer som fick ta del av de pengarna. Och i år kommer PMU att vara en av alla organisationer som får del av Världens barninsamlingen till arbeten där vi har utöver vår värld. Den här lilla filmen som vi kommer att se den är ifrån Kongo och handlar om en liten pojke som har fått ett nytt hem. Vi kanske ska släcka lite ljus så ser vi filmen bättre. Och efter filmen så har jag det var så här förstår ni att i fredags så fick jag ett återfall att vara shalomledare. Våra ledare i shalom de är på Konferens den här helgen och då var jag och hade övningen med barnen och då tyckte jag det var så jättebra för då kunde jag passa på att öva in en liten kör Som vi ska sjunga som har ihop med det här Världens barn så direkt efter filmen då kommer ni alla barn upp och så ska vi sjunga den här sången vi övar i fredags Vi Så. Oh. så ska vi tillsammans sjunga Välsigna alla barn, käre Gud. Så får det vara våran bön. Och ni ska få den här också. Jaha. Det var nog 600 någonting kanske. Ja, Förlåt, jag, jag trodde att det var koll på det. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. Vi ska ta upp en kollekt nu Och det är ju lite kyrkeskava. Du som är van att gå i kyrkan du vet vad en kollekt är Men du som inte är så van att gå i kyrkan kanske Så vi, vi finansierar ju den här verksamheten med frivilliga offergåvor Så nu har du din möjlighet att ge en gåva Till församlingens verksamhet Och under tiden Kristine så sjunger vi någonting Vi har fått ett helhet vapen. Vad för nummer? Du ska lägga upp den i alla fall så ni ska få den här. 399 eller du lägger upp den på overheaden. Så. Vi har fått det till ett vapen Vi har fått det till ett svär Herrens ska ge oss seger Och vi ska visa We Din gåva ni, innan Kristine sjunger ytterligare en sång Och Thomas predikar så vill jag ge ett förslag på en bok Den heter Bönens makt Jag har själv läst den här en gång Jag håller på att läsa den igen Det här är en väldigt bra bok som handlar om bön Den på ett väldigt uppmuntrande sätt Så förklarar den varför vi ska be Vad händer när vi ber och vad händer när vi inte ber Hur viktig är bönen? För det vi håller på med. Va? En jättebra bok. Lättläst tycker jag också att den är. Va? Den är enkel att förstå. Du köper den för 159 spänn ute på, på, på boktorget här. Så det är en jättebra bok. Nu Kristina sjunger du för oss. Och sen Thomas är det din tur. Och Gud ska väl signa dig. Första krönikeboken 29, versarna 10-14 till Vill jag läsa i Jesu namn, första krönikebokens 29 kapitel Versarna 10-14, till du har texten där på skärmen Inför hela församlingen prisade David Herren Prisad vare du, Herre vår Fader Israels Gud från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden, ditt är riket, Herre. Och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Till vem är väl jag och vad är mitt folk? Att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor. Nej, från dig kommer allt. Och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Jag tänkte i min predikan idag slå på en enda spik. Och jag hoppas att jag skulle kunna göra det så att den glöder. Jag tänkte. Försöka tala om tacksamhet Det är ämnet för predikan Det är också rubriken Tacksamhet Ge mig anledning Ge mig orsak Att tacka, prisa och lova Gud Men innan jag gör det så vill jag än en gång att vi förenas i bön Så tackar vi dig himmelske fader att vi får vara samlade på helig mark inför ditt ansikte. Tack för den stora och oskattbara förmånen att vi får läsa ditt eget levande och livgivande ord. Tack att vi får komma samman i ditt hus för att prisa och lova och upphöja dig. Du den högste, du den störste. Det har vi anledning att göra. Hur än livet te sig just nu för oss Herre välsigna den här stunden inför ditt ansikte sätt en vakt vid min tunga, styr mina tankar, Herre låt mig få säga det som du vill att jag ska förmedla under de få minuter som jag har fått den här förmiddagen i Jesu namn Amen Amen jag tänkte tala om tacksamhet. Det har jag annonserat just nu för dig. Ett litet ord. Ett viktigt ord. Kanske ett bortglömt ord. Framförallt innebörden av det. Ett ord som faktiskt kan göra skillnad i våra liv. Inte bara ordet som sådant. Det är väl vackert. Ordet tacksamhet. Men innebörden av det. När det är det som är... Också samstämmigt med mitt liv och min livshållning. Ordet, innebörden av det, kan faktiskt förvandla och förändra våra liv. Ett ord eller eh, innebörden av det som faktiskt ibland nästan kan upplevas som provocerande i vissa miljöer. Varför ja, är du så positiv? Så glad? Så tacksam? Ni vet väl Stig Helmer H. Olsson i Sällskapsresan. Den är kämpe som tar sig igenom allt och blir anklagad. Det spelar ingen roll om man får bo i annexet när alla andra bor på hotellet eller vad som än händer. Var inte så positiva. Men han är det. Den är Stig H. Olsson. Eller tanten. Som var så positiv så att hon kunde inte säga något ofördelaktigt om någon. Och det kan ju upplevas lite provocerande. Och när tanterna satt där på sina kafferep så hade hon alltid någonting gott att säga. När de andra hade någonting negativt att säga. Det är gott och härligt med sådana människor som är positiva, som är tacksamma, som är glada. Men kan upplevas hemstörande i vissa miljöer så de blev så trötta på den här tanten de tänkte vi ska väl få ner på fallen då och måste kunna säga någonting negativt någon gång om någon så de tänkte vad ska vi hitta på ja de bestämde sig för nästa gång vi träffas på kafferep då ska vi tala om djävulen de kan väl inte ha något gott att säga om djävulen i alla fall så de gjorde det när de samlades och så talade de om djävulen och hur bedrövligt allting var i världen och hur illa det var ställt Våld och krig och elände och allt ihop Och de såg ut tanten liksom satt och skruva på sig. För de tänkte nu, vad, nu har vi henne. Då säger hon så här. Ja, man kan ju inte beskylla honom för att vara lat i alla fall. Alltså livshållningen. Inställningen. Var tog förnöjsamheten vägen? Det är som att man får ge sig ut på spaning. Var är förnöjsamheten? Det där som Paulus skriver om i första Timoteusbrevet 6 och 6. Har vi det där i den gamla översättningen 1917? Ja, Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Det är ett av mina favoritbibelord. Jag tycker däremot att man har helt missbedömt översättningen i de senare översättningarna. Men här, Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Motsatsen till det beskrivs i ordspråksboken 30 och 15. Blodigen har två döttrar. Blodigen har två döttrar Nu hade jag tänkt att fråga Vet ni vilka de är? Men det ser ni ju Mer och mer Guds i förening med förnöjsamhet Det är en stor vinning Men blodigen har två döttrar Mer och mer Ha begäret Att ständigt rivas av någon slags otillfredsställelse Att aldrig bli nöjd Aldrig vara glad Mer och mer. Men tacksamheten hjälper oss med livets önskelista. Intressant. Tacksamheten hjälper oss med livets önskelista. Medan H begäret fyller på och fyller på. Och listan blir aldrig komplett. Vi har mycket att vara tacksamma för. Vi har orsak att tacka Gud. Så här står det i en bok som heter Det är aldrig kört Jag tycker om den typen av titlar och formuleringar Det är aldrig kört och det är lite så här ord. och där står det så här om detta med att vara tacksam Jag är tacksam för skatterna jag betalar Det betyder att jag har ett jobb Så kan man också se på det eller jag är tacksam för att kläderna är lite trånga. Halleluja, skulle du säga. Det betyder att jag har mat på bordet. Jag är tacksam för att gräsmattan behöver klippas, fönster behöver tvättas, hängrännorna rensas. Det innebär att jag har ett hem. Jag är tacksam för tvätthögen. Där försöker jag tala om för min fru. Jag är tacksam för tvätthögen på bordet eller golvet. Det betyder att jag har kläder att ta på mig. Vi som är frälsta har ännu större anledning att tacka Gud för det som är långt mer än det här. Tacksamma till Gud för att han har frälst oss. Genom sin son Jesus Kristus, fött oss på nytt till ett levande hopp. Fört oss in i sitt underbara rike som ett rike av ljus. Tacksamma för vad han har gjort. Det uppmanar och uppmuntrar Paulus till. Jag är så stort som gott som alla hans brev, men jag tänker särskilt på kolosserbrevet och brevet och tessalonikebrevet. De två första är fångenskapsbrev. Han sitter i husarrest. Har väl alla anledning att tycka att livet är både orättvist och svårt. Men han skriver att jag tackar Gud för er där borta. I Filippi. Och han säger ni ska tacka Gud. Höja er över omständigheterna och tacka Gud. Eller den unga församlingen i Thessalonike. Alldeles nyfödd, bara några veckor gammal. Det är samma budskap. Tacksamheten Att tacka Gud Under livets alla förhållanden Vad skulle man vara tacksam för Vi kan titta på tre bibelord Kolossebrevet Det är spännande att se här Om vi Just det eh, Från början där så står det så här Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus Lev då i honom Allt fastar i den tro ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Här hade de en anledning att tacka Gud. För att de hade lärt känna Kristus Jesus. Det var en av de stora anledningarna. Sen i kolosserbrevet 1 och 12 kan vi se på. Ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Det talar om någonting underbart också med tanke på framtiden. Ni ska tacka Faden. Han har gjort någonting med er. Han har gjort er oss värdiga att få del i det arv som väntar de heliga. Kolossebrevet 3 och 15. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Två saker kom fram här. Låt ditt tacksamhet överflöda och visa i tacksamhet. Det finns goda anledningar vänner att vara tacksam, att tacka Gud, att prisa honom, att lova honom. <skratt> honom.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 No, och vad honom har? No, no. no. no. no. no. no. no. nop nop nop Då var han. Lova honom. Att no, no, no. no. lova honom. Att lova honom. lova honom. Hon var honom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 No, pop pop no, pop no. pop no no pop No no no. no no no no no, no, no.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 En bra bok och talade om detta med bön. Och vad det gäller bön så kan man väl säga att det finns två ingångar i bönens värld. Man kan liksom komma in i bönens värld och uppleva och erfara det här från lite olika ingångar. Så här står det i salmen 100, versarna 4-6. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom. Prisa hans namn. Ty Herren är god. Evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte. Hans trofasthet. Så här kan vi få komma in i bönens värld. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom med lovsång. Tacka honom. Prisa hans namn Eller som Paulus skriver i Filippe brevet 4 och 6 Gör er inga bekymmer Utan när ni åkallar och ber Vad ska vi då göra? Jo, tacka då Gud Och låt honom få veta alla era önskningar Då ska Guds frid som är mera världen Allt vi tänker Ge era hjärta och era tankar skydd I Kristus Jesus Gör er inga bekymmer Kom inte in Ingången alltså på bekymmersvägen Utan kom på taxägelsevägen. Men sen får vi lyfta fram Allt inför Gud o ja. Men gå in i hans portar Med tacksägelse Vakna på morgon Och tacka Gud Vi har anledning Att göra det, tacka honom Prisa honom för att han är så underbar Sen skulle jag vilja säga en sak här Tacksamheten ger oss ett skydd Här stod det om skydd Guds frid som är mera värd än allt vi tänker Ska ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus När vi tackar Gud Med tacksamheten följer ett skydd för mycket av det andra som ibland vill erövra oss. Det finns så mycket som vill erövra oss istället för den här tacksamheten. Jag tror inte, det här får ni ju pröva, men jag tror helt enkelt inte att man kan vara både så att säga avundsjuk och tacksam på samma gång. Tacksamheten ger ett skydd för avundsjukan och missundsamheten. Alltså, man möter inte människor som samtidigt är avundsjuka och tacksamma. Men möter man en människa som är tacksam, och jag har mött åtskilliga som är tacksamma, så märker man vare sig avundsjuka eller missundsamhet. Och jag menar, vänner, att tacksamheten är ett skydd mot allt som vill förta och förkväva livsglädjen. Jag tror det. Jag säger inte nu idag att det här är enkelt, det här är lätt. Jag har stor respekt för det vi möter, våra liv, det som inte känns bra just nu och allt det där vi kan brottas med. Men jag tror det här är vägen, tacksamheten, livshållningen, viljebeslutet. Jag vill tacka Gud, jag vill lova Gud, jag vill prisa honom. Jag har bestämt mig för att upphöja hans Namn. Och där finns ett underbart skydd ifrån allt det där som vill förkväva våra liv och vår livsglädje. Och det är till Gud vi riktar vårt tack. Det är till honom vi riktar vårt tack. När vi tackar så har vi en tydlig adressat. Det fanns ju en sång, eller finns en sång, jag tror det var hon, finska Arja Sajonma som brukade sjunga. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det kan vara en trevlig och fin sång. Men när vi talar om det här så tackar vi inte livet. Vi tackar Gud som har gett oss livet. Och som har fyllt livet med mening och innehåll Och gjort det till vad det är Vi har en tydlig adressat Vi tackar Gud Vi har någon som står som föremål och mottagare För vår tacksamhet Vår tacksägelse Vår lovsång Det är till Gud Vi riktar vårt tack Och så hade vi det här Med att tacka under livets alla förhållanden Första Thessalonike brevet. Femte kapitlet Versarna 16 till 18 Ska vi läsa tillsammans Var alltid glada Be ständigt Och tacka hela tiden Gud Gör så Det är Guds vilja I Kristus Jesus Vi tar den en gång till Var alltid glada Be ständigt Och tacka hela tiden Gud gör så det är Guds vilja i Kristus Jesus och i svenska folkbibeln står det tacka Gud under livets alla förhållanden ja men säger du det är lättare sagt än gjort du skulle bara veta hur svårt jag har det nu hur mina livsförhållanden ser ut och jag har stor respekt för det Men ändå Säga så här Vi väljer väg Vi väljer hållning Jag tänker på David Kungen David I Bibeln Eller herden, statsmannen, profeten Sångförfattaren, musikern Hur var det med hans liv egentligen? Var det så där alldeles rasande enkelt? Nej han visste vad det var att ha fiender. Han hade en son som ville göra allt för att döda honom, Absalom, och ta över makten. David gjorde svåra misstag i livet som han fick eh, dyrköpta erfarenheter av. Förlorade under en period sin frid med Gud. Fick lära sig att bli ödmjuk. Men det är som att han mitt i allt det här som händer som på ett sätt kan tecknas som livets omständigheter lär sig någonting som förändrar förhållanden och ger perspektiv i tillvaron tacksamheten och lovsången. Så kanske han skriver en av de mäktigaste lovsångerna Salmen 108 och vers 4 Jag vill tacka dig Herre Bland folken. Hör du de här orden? Jag vill. Jag känner inte. Nej men det gjorde han säkert inte. Jag känner inte så mycket för det här. Men jag vill. Jag vill tacka dig herre. Bland folken. Jag vill sjunga ditt lov. Bland alla folk. Och så har han skrivit. Salm efter salm. Med samma innehåll. Med samma innebörd. Tacksamhet. Lovsång. Visa er tacksamhet stod det i kolosserbrevet eller låt den överflöda det verkar som att det är någonting som både märks och syns och tydliggörs visa, visa tacksamhet låt den överflöda det verkar som att glädjen på något sätt blir ofullbordad om den inte får komma till uttryck om den bara stannar här inne visa tacksamheten ge uttryck för vad du känner i ditt hjärta det märker man i bönelivet. När någon ber, eller när jag själv ber, hur ber jag? Alltså jag tänkte på det här i förberedelsen. Det, när man säger att när man på något sätt ska påannonsera att nu ska vi be, det kan man göra på många sätt. Och man kan säga precis som jag sa nu: nu ska vi be och det är jättebra. Eller nu går vi i bön. Men det finns ett uttryck som jag på något sätt har en känsla av kanske vara lite mer framträdande för. Då sa man, nu ska vi tacka Herren. Eller nu ska vi tacka Gud. Alltså det, jag tycker det är helt underbart. Och när Paulus uppmanade Timotheos brevet till åkallan och förbön och allt det där ni vet. Så säger han, tacksägelse också. Och för alla människor. Jag kan väl inte tacka Gud för alla människor. Det står ju så. Åkallan, bön, förbön och tacksägelse för alla människor. Du kan tacka Gud för alla människor. Halleluja. Och det märks också, inte bara i bönelivet. För du kan också uttrycka din tacksamhet i de mellanmänskliga relationerna. Tack för att du finns. Åh vad jag blir glad att se dig. Tack för det du gjorde nu. Eller tack för att du hjälpte mig. Alltså, vi behöver ju inte lägga allt på det andliga planet Utan det finns i de mellanmänskliga Relationerna Jag tror att ett av äktenskapets Viktigaste ord är tack Du kan väl säga tack När Din man kommer in Med en frukostbricka på sängen Tack älskling Det här uppskattade jag verkligen Du vet då är det goda chanser Att det sker igen Tack Hörrni vi lever på jorden. Det är ingen nyhet. Här får vi lära oss att vara tacksamma för det ofullkomliga. Det har vi svårt för. Ja, men jag kan bara vara tacksam när det är perfekt. Här lär vi oss tacksamhet för det som inte är riktigt perfekt. Då får vi vänta i sådana fall. Om vi tänker att jag kan bara tacka för det som är fullkomligt. Jag kan bara vara tacksam för det som är perfekt. Då får vi vänta till den dag vi kliver in i himlen Men så är det ju inte Vi skulle ju vara tacksamma här också Då kan man vara tacksam För till exempel sin församling Även om den inte är perfekt För det kommer den aldrig att bli Tack Gud för denna bristfälliga Ofullkomliga gemenskap Men den bär någonting av Gud i sig eller ditt arbete, tack gud för mitt arbete. Ja, men på mitt arbete, där är det stora problem. Det är omorganisation. Och alla är så trötta nu och man klagar på det ena och det andra. Hör du, jag hoppas inte att du är en av dem som är med i klagokören. Utan att du istället vill vara en positiv kraft. Där du finns i din vardag, där Gud har ställt dig, där var och en av oss är ett tempel, där Guds ande bor. Ja, men du kan tacka Gud, fast det inte är perfekt. Det hade ju varit bättre om skiften hade varit på ett annat sätt, eller en annan tidsintervall. Det hade ju varit, men tack Gud för mitt arbete. Tack Gud för min arbetsplats. Tack Gud för min, min chef som är som han är, och för mina arbetskamrater. Men du vet, om vi inte kommer in i den här tacksamheten, då kan vi till slut inbilla oss den villfaren att det är bara jag kvar på den här jorden som är perfekt. Och så är det ju inte. Du kan vara tacksam för ditt äktenskap. Ja, men mitt äktenskap, det är inte perfekt. Nej, men du kan vara tacksam för din man. fasten att han lägger strumporna fel ibland de skulle vara i den där tvättkorgen så ligger de nedanför sängen eller frun som alltid kommer för sent, nu har vi bestämt en tid var är hon nu igen eller barnen som ständigt sätter den på prov, du kan vara tacksam, jag kan vara tacksam, på den här jorden får vi öva oss i att vara tacksamma för det som inte är fullkomligt jag tror det är sant men vi har svårt för det. För vi vill att allting jag ska vara glad och tacksam för. Det måste vara till hundra procent perfekt. Och det blir den en dag. För den Gud vi tror på är fullkomlig. Och den himmel vi ska till, den är fullkomlig. Där är det så. Men här vet vi att det inte alltid är så. Men vi kan öva oss i tacksamhet. Och jag tror vi är klokt i att göra som änglarvärlden. Ni vet väl att änglarvärlden, dag och natt, faller ner inför Gud och tillber dag och natt. Vad gör de? Det står i uppenbarelseboken. Det här bibelordet får du inte på skärmen, det får du läsa hemma. Uppenbarelseboken 4, 8-11. Där står det om den lovsång som ständigt pågår. Var en, en, en huvudingrediens är tacksägelse. De tackar Gud. De tackar Jesus. Bibeln berättar om många människor som mötte Jesus. De blev inte bara friska Helade Befriade Förlåtna Väldigt många blev tacksamma också Ja men inte alla säger du Nej det är sant, det var de här tio spetälskar Jag vet det också De tio så var det bara en som kom tillbaka Men det står också väldigt många ställen Att han botade många På samma gång och alla började prisa Gud Alltså Jesus mötte människor de blev friska, de blev befriade, de blev helade, upprättade. De blev glada, de blev tacksamma. Det är vad som kan ske i mötet med den Jesus som du inledningsvis idag fick höra vi predikar i den här kyrkan. Du kan bli en glad människa, en tacksam människa. Fasten att du kanske just nu har det svårt. Fasten att kanske livet far orättvist fram med dig. Och så vidare. Så har du orsak att tacka Gud. Sen har jag en hälsning till avslutning. Kanske särskilt till någon. Salmen 42 och vers 6. Kanske beskriver det här din livssituation. Varför är du tyngd av sorg min själ? Och full av oro. Det är ju en beskrivning där inledningsvis. Varför är det som det är? Varför är det som det är med mig? Varför har jag det som jag har det? Du vet, man hamnar ju där ibland. Varför? Sen kommer en, en vä välsignad väg. Sätt ditt hopp till Gud. Sätt ditt hopp till Gud. Och så finns det en, en, en beskrivning av vad som kan ske. Jag ska åter få tacka honom. Min räddare Och min Gud Kanske har Tacksägelsen tystnat i ditt liv Jag vet inte varför Men själen är oroad Ängslig Modfälld kanske Kanske har lovsångens och tacksägelsens ljud tystnat Eller tystnats det Kan det vara någon annan som har fått dig tyst Lyssna till salmens ord jag tror det här är en hälsning till dig. Det är en orsak till att tacka Gud. Nämligen du ska åter få anledning att tacka honom. Åter få anledning att tacka honom. Det kan du få här och nu i den här gudstjänsten. I det där mötet som jag så enkelt försökte beskriva när Jesus får komma och röra vid ditt hjärta. När vi vänder all oro, ängslan livssituationer, allt det vi bär när vi vänder det till Gud och sätter vårt hopp till honom så får vi anledning vi har någonstans att ta vägen vi får anledning att tacka honom tacka Gud nu ska vi göra det, tänkte jag vi ska ta en stund och tacka Gud säg tack från ditt hjärtas djup till honom till den Gud som älskar dig Som har sett dig från allra första början Han som var med och danade dig i din moders liv Som har sett alla dagar, månader och år Ditt liv finns där i hans hand Du har anledning att tacka honom idag Tacka honom för att han sände sin son Jesus Kristus till den här världen Till vår frälsning, till vår räddning att du fick lära känna honom en dag. Kanske var det genom dina föräldrar. Mamma och pappa som bad för dig. Tog med dig till kyrkan. Jag vet inte vägen för dig. Men du har anledning att tacka Gud. Tacka Jesus för att du är frälst idag. Ni har lärt känna honom. Det är det viktiga. Vi har anledning att tacka Gud. Och vi har anledning att göra det. Trots att allt inte är perfekt. Men han är perfekt. Han är fullkomlig Jesus jag tackar dig Att du är hos oss I den här gudstjänsten Så nära Närmare än luften vi andas Och du är inte långt borta Från någon enda Herre hjälp oss Att vi denna dag är öppna För det som är andens maning Och röst till oss Herre låt det som är kött Få vara kött Och det som är ande Våra ande och liv Herre i det som vi har lyssnat till, det som var något från dig, det som möjligtvis var en hälsning Herre låt det få slå djupt, djup rot i våra hjärtan, den här roten och grunden vi läste om Som gör att vår tacksamhet kan överflöda Fasten att det är som det är i våra liv kanske just nu Tack för att vi har så många goda anledningar att tacka dig Tack för människor du har sänt och ställt i vår väg Som blev viktiga för oss när det handlade om vår egen frälsning Tack för den förmån vi får ha att känna människor Tack att vi får människor i vår närhet Tack för våra egna familjer, våra barn Relationer som vi har och står i Tack för att du har välsignat oss med varandra Tack Jesus för att vi får vara dina tillhörigheter idag Tack att du vill möta oss precis där vi finns nu i vår livssituation. Och så ber jag för den som kanske har känt hur tacksägelsen, det har tystnat, lovsången är inte riktigt där längre. Jag ber att den här stunden inför ditt ansikte ska bli en sån stund när lovsången får komma tillbaka. Anledningen att återtacka, tacka dig. Jesus jag tackar dig, tack att du är här, tack att du möter oss och fyller behoven i härlighet Jesus hjälp oss att vår livshållning blir den här tacksamheten Hjälp oss att vara tacksamma för det lilla, för det enkla, för vardagsbestyren, vardagsförhållanden Hem och hus och arbete och äktenskap och allt vad det nu är allt detta, Jesus, att det får bli anledningar för oss att tacka dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Amen. Amen. Jag vill tacka dig min Gud Ge mitt låg gärna vara med och sjunga i den här och tacka äran. Jag vill tacka dig Med en tillkör som där vi får proklamera hans namn: Min Jesus, min herre. Gud, det finns ingen som du. Ropa till Gud över hela vår jord.